Rika och fattiga. Kapitel 2, verserna 1 till och med 13. 1. Mina bröder, gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade Herre Jesus Kristus. 2. Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder, och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. 3. Om ni då bara har ögon för en finklädde och säger till honom Här är en bra plats för dig, men till den fattige Ställ dig där borta, eller sätt dig på golvet vid mina fötter Fyra Gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar? Fem Hör på mina kära bröder Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon? och skänkt dem skatter och arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar honom. Sex. Ändå visar ni förakt för den fattige. Är det inte det rika som förtrycker er och släpar er till domstolarna? Sju. Är det inte det som smädar det härliga namn som har uttalats över er? Åtta. Om ni uppfyller lagens kungsbud det som enligt skriften lyder Du skall älska din nästa som dig själv. Då gör ni rätt. Nio. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd och lagen stämplar er som överträdare. Tio. Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla. Elva. Ty han som har sagt. Du skall inte bryta ett äktenskap. Har också sagt. Du ska inte dräpa. Om du inte bryter äktenskap, men dräper, är du en lagöverträdare. Tolv. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Tretton. Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen.